Baina no, baina telefonaren bestaldean, askapenako kidea den fakun daukagu, arratxaldean, fakun? Arratxaldean den hori. Eta gaur, eh, bakontu pila bat ekartzen dizkiguzu, eh, maputxen inguruan itsegin behar diguzu, baitare, Panaman gertatzen ari den iraultza bateta eta zaritu behar zera, askapenak antolatzen ari dituen ari ekimenetaz, ondur dutzen bat eh, Panamako kontu horrekin hasiko gara? Bai, bai, Panama, normalean, e, bueno, informazioa gutxi irizten zaigu erta Amerikatik, e, Panamatik, e, eta, eta bai, gaur ez natu gara bapatean e, hainbat albizte irakurri ditugu, ba, irautza, e, erritarra gertatzen ari dela Panamako, e, Panamako kolon izaneko provintzian. Bertan e, zona franca de delako bat, e, handi bat, e, badago bertan, Eta, eta hori izan da, hain zuzen ere, herritarren altxamenduren arrazoia. Zer gertatu da, ba, bueno, Panamane gobernu liberal bat dago, erta Amerikoa, bat, estatu ba, batutaren menpe dagoen e, gobernu arrunt bat, betikoa, eta Martinelli lehen dakariak ba, lege berri bat atera duela egun batetik bestera, eta bertan, Kolon e, provintzian, hain bat eh, lureremuak zaltzeko, eh, lege berri bat atera duela, eta, eta justu zona franca horretan, orduan eh, bai sindikatuak, bai asambladak, bai herritarrak bai alerdi politiko, dauden, alerdi politiko guztiak, ba kalera irten dira, eta, eta txinparta piztu zen errepresio eh, polizia dela dela, eta eh, ez dakik guzti aski hildakoak dauden, baina zauritu asko daudela eta Eta hainbat auzo eta eta iri txikietan Prokolon Prointzian Panaman e, diodan bezala bat greba, greba orokorra deiituuta dago, ez dago eskolarik eta kal ekaldez e, istilluak etarez resistzia. Ekozen dugu neoliber neoliber neoliberalismoaren e, beste karta bat jokatzen jokatzen dela, kasu honetan e, Panaman. Eta, eta, eta betiko kontua, ezta? E, eindar polizialak gobernuaren alde, lege baten alde eta herritarrak kalean. E, ikusi behar dugu datozen egunetan zer gertatzen den, baina, baina beste adibide bat, ezta, e, latinoamerikan ikusi genituen, a, e, genituenak asko dira, baina, baina bueno, horrek, horrekin berrezen dugu ba, sozialismo edo behintzat beste ikuspuntu baten aldeko apostua egin berdela eta es ez, estatutatuaterren morroia izatea ba Panamaren gobernuan gertatzen den e, bezala kasu honetan eta eta eta herritarrak eh dira kalean holako legeen aurrean e, gorputza eta eta hildakoak jartzen direnak esta mm -hmm. Ba, ikusiko dugu eta jarretuko dugu Panaman gertatzen dena orain eh, Latinoamerikan gelditzen gera baina beste herrialde batetara goaz, Maput gose greba hitzgitera. Eh, bai, e, ba Walmapun angol e, espetxean Ba ja berrogeitaaboz egun baino gehiago goze greban dauden e, Mapuche peso politiko talde tal baten, kideak ja ingresatu egin berizan e, dituzte e, atzo eta eren egun, deskompensazioak dela eta eta gainera gose greban daudenak orain huelgaseka e, delako e, protestarekin jarraitzeko asmoa erakutsi dute eta eta horrek erakusten du ba baturreraino ba, protesta ekimena eramatera ba pres daudela Eta, eta betiko kontua, e, epaik eta bidezkuak e, dira haien aldarrik apena, e, bizitza arriskuan jartzeko e, motiboa, hain zuzen ere justizia minimo bat e, bere herriaren zat, eta batez ere e, epaituak izango diren e, mapuche eta, e, eta komunitateko kide askoren zat, goeratu gardu gutxilen badagola figura bat e, testigo protegido auda anónimo bateke, zalatsen baldin badu pertsona bat ba, epaitu epaitua izan daiteke eta eta hori da e, mapuche en kontrako kondenaren e, kon, kon, kondenaren a eta eta hori da izuen ere mapuche preso politikoen aldarrikapen e, oñarrisko aldarrikapena baina berriro berriro ikusten dugu gutxilen bi estatua dela bi bi epaitzeko bi moduak, hau da entzako, e, eta jatorrizko herriaren entzako, lege batzuk, eta herritar erritar, errit, de erritar e, e, arrunten zako beste, beste lege bat, beste paiketan batzuk, eta, eta bueno, ba, betikoa, ez da, marginazioan bizi direnak eta multinazionalen e, gozeren aurrean eh eta, eta historia erakusten duten herriak e, e, badiez maputche maputche da zutik daugoen herri e, bat eta eta e, e, hainbat espetetan ba e, da lehengo aldiz gose greba hain gogorrak eta eta, eta, eta irmoak e, aurrera amat dituzte ordun e, espero, espero dugu ba chileko gizarteak mobilizatzea, oien, oien alde, ze azken batean hor dago gakoa. chileko sindikatuak eta e, gizarte gizarte soziala e, kalean egotea, eta piñiraren gobernuak, e, beintzat, e, ba, atzera egitea. Olako, olako lege eta justiziaren e, zera... E, Epaik eta, epaiketekin behintzat eh, amaitzea edo behintzat justizia denontzat berdinin zatea Txilen, baita Argentinian, baita Latinoamerika osoan, ere. Uh -huh. Eta preso politikon Mapuche etaz Basajarako preso politiko etara pasatzen eda? Bai, eh, kon konkretuki bihar Bilbon askapenak deituta eh, Marokoko konsulatuaren aurrean burutuko dugun eh, elkarretaratzea aipatuko dut, eta eh, Duela, duela bi urte bi eta hamar garren urtean, e, ba, jaima batzuk e, jarri zituzte hainbat Saharahauiko e, herritarrek eta jaima horren ondoran herria e, herri bat montatu zuten eta jedein e, izik e, izeneko gertaerak dira gaur egun epaituko direnak, eta Marokoko espetxe espetxe tan hogeita iru preso politiko zaharaui daude epaiketaren zain, eta hori da, enzuzen ere, bihar zalatuko duguna Marokoko konsulatuaren aurrean. Beraz, eh, bueno, eh, beste behin ere Euskal Herriak erakutsiko du elkartasun eh, el internacionalista eta, eta, eta gogoratu behar dugu zahara jengandik, ditugun berriak ez dira danak ke e, e, oporretara ekarri behar ditugula, edo ambulantziak, edo polizieren kotxeak eraman behar ditugula, baizik eta lurra, balio biden naturalak, eta etorkizuna da jokuan, eta ikusten dugu, kasuanetan, represioa muturre da nioramaten duela Marroko gobernuak, eta, eta hori da egin ere, biar, biar bilgon zalatuko e, eta epaiketa eta faltxuen, ez, eta... Sahara, preso politiko guztiak kalera eh, irten irten daitez zen alderrikatu dugu. <hum> Horretas gain beste ekimen bat askapenak antolatzen duen beste ekimen bat ere aipatu berdiguzu. Bai, laster eh bueno, goita bostu urte urreneko jaialdi nagusi izango dela altazun Azaroaren 10ean, eh, gogoratzeko eta motorrak berotzeko ostiral honetan Eh, donostiako korchonean gastetxean, Donostialdeko azkapenakan tolatuta, ba itzaldi bat Andaluzia en pie de lucha izeneko itzaldia eh antolatutaute ostigarronetarako arratsaldiko 7 erditan eta bertara Donostiara hurbilduko da zateko sindikatuen Andaluz de trabajadores Kide bat. eh itzaldia Italiarekin batera Fari merienda internacionalista eh, izango da korchonea gastetxean eta eta gaueko eta etik aurrera E, Musika dantza egiteko aukera parta, la jodera e, taldeen ezkutik kontzertu izango da oso gomendagarria, e, Euskal herria eta kuba kuen arteko bezarka da musikaldoak e, dantza egiteko ba, ondo pasatzeko eta eta noski konzientzia eta internazionalismoa eh, praktikan hartzeko ezta Andalusia, Esquerria eta Cuba eh bezarkatuta ba ospital honetan kortxonea izango den eh, ekimen eh, interesgarria sarrera 3 euroren truke izango da batez ere kontzertuaren de dela eta garratxeldiko zespietan hasiko den e ekinena, ba, gonbiatzen zaituztegu. Mm -hmm. Eta laizter izango da, aipatzen zenuen bezala, internazionalista eguna, izango dugu aukera honetaz sakonago, hitz egiteko gainera, aipatzeko ba, askapenaren nogeita boste urte hoiek. Hori hurrengo baterako utziko dugu, baina uste du tamaitzeko, beste aipa bat egiteko. Bai, bai, bai, berriro Fidel, Fidel Castro Ruz handia dugu aipa gai. E, azte honetan ABC eskumuturreko aldizkariak iragarri zuela ilzorian zegoela, e, hainbat e, komunikabidean diek horre e, ba, no jertzuna izan dute, eta, eta batean e, Fidel e, agertu zaigu e, lanean e, zutik e, baztoi baten laguntzarekin, baina baina karta, karta bat, eh, manuskrito batekin, argazkiak, eta ikusten dugu ba, iku baku iraultza e, zutik dagoen bezala Fidel Castro edo bai, eta, eta nahiz eta simbolo izan, eta denok dakigun, e, denok hilko garela momentu batean, hausiz ba, ja, salatzeko ironiarekin ja laugarren aldiz, eh ilsat dute e, Fidel baina, baina ezin, ezin dute eta eta beintzat e, simboliko, den eh Fidelen e, irudiarekin geratzen gara batez ere Irakuako Iraultza eta Kubako herria E, a, justo asegu honetan hauteskundeak izan dira eh, Kun parte harttzen handia izan dela orun betiko topikoa eta fidel hildela edo Kuban ez daela demokrazia demokrazierik ba, ba, bueno, be ber, berriro ere ba, agerian geratu dira gezur gezurutsagirla eta eta kontrapolitika eta te, terrorismo beste modu bat bat dela informazioa gezurrek zabaltzea eta kubarekiko ba gezurrak e, zabaltzea 4 e, izet 4 izetan. Orduan eh e, e, e, e, kuwarekin egiten ba, dugula eta eta eta, eta fideleko argazkia ba, ikusgai daudela eta, eta postekoa da. Fagun baitz eta gombidapen lehen aipatutako gonbidapen horrekin ba internazionalista eguna aipatzera etortzeko bai. utziko dugu ja kolaborazio hau eta oh, laister artesano bizut da zorrenastertego era tu ezazu ezaroren amarrean berreskoa delako 25 urte eta aurreragoaz askarpenaren egun handia ospatuko dugula da altasun baina da torrenastean la sai horratuko du gertan izango den egitaragoaz eskerrik asko zuei eta hondizan onde izan yo